Száncsengő. Bubrik zserált ide, meséje. Éj jinglingling, fölzengő, csíng száncsengő. Hm. Gyere, Emet, leülünk ide a kanapéra, a karácsonyfa mellé. Elmondok neked egy történetet, majd olvasok egy mesét. hozd ide, amit nagyapájék vettek neked mondta Hatté a fiának, aki rossz kedvében volt. Hát tudod, réges-régen, amikor a legtöbb háznál még áram sem volt, este kezdett sötétedni, hát petróleum lámpát gyújtottak. Nem volt számítógép, nem volt sem vezetékes, sem mobiltelefon, sem tévé, sem rádió. Este összegyűlt a család az asztalnál, és megbeszélték, hogy éppen azon a napon mi történt velük. A gyerekek a házi feladatokat készítették, és ha kellett, akkor segítséget is kértek. Nagyon sok helyen karácsonykor még fegyőfára sem nem nemhogy drága ajándékokra. Gyerekkoromban hallottam ezt a történetet, amit most elmesélek neked. Szenteste az egyik családnál, amikor a lámpát lekapcsolták, mindenki gyugóvóra tért, és akkor nagyon-nagyon messziről megszólalt egy száncsengő. A gyerekek nem ismerték ezt a hangot, boldogan szaladtak az ablakhoz, hogy megnézzék, mi is ez. A szüleik mosolyogva nézték a kíváncsi gyerekeket. Egy kis idő után hát nem lehetett a hangot hallani, mert nem is látták, hogy mi lehetett. Na de idejük sem volt megkérdezni, mert amikor megfordultak, meglátták a bőségesen díszített karácsonyfát. Alatta tele volt ajándékokkal. Na, senki nem kérdezett, de nem is mondott semmit. Oda szaladtak a dobozokhoz, és kipontogatták. Pulóver, nadrág, zokni, cipő, kabát, és még sorolhatnám, hogy mi minden volt ott. Bizony, köncseppek jelentek meg az arcokon. Látod, emet nem azt számít, hogy milyen drága ajándékot kapsz, vagy milyen nagyot, vagy hogy éppen erre vártál-e. Azt számít, hogy akitől kapod, az milyen szeretettel adja neked. Minden egyes ajándékot besülj meg, mert hogyha majd évek múlva egyszer talán előveszed, Szép emlékek fognak az eszedbe jutni róla. Emmett felállt, magához ölelte a nagyszüleitől kapott mesekönyvet. Adott hetinek egy puszit, majd könnyes szemekkel elindult a szobája felé.